Bismillah, rahman, rahim, alhamdulillahi, rabbilalamin, as salatu, assalamu, ala rasulillah, wa -al alihi wa ashabihi, wa man da'a bid'awadihi. Som vores bror har introduceret, så vil aftens oplage handle om øh, de svage sider, som er indbygget i den vestlige kultur, og øh, i den politische strategie, Vesten forfølger, i krigen mod terror, i den voorstående verdikamp, værdika den globale verdikamp. Og øh, der ligger også aktualiteten af selve øh, oplægget, at vi i den her tid er i gang med et sådan et værdiopgør, som eftertiden, de næste mange tusind år, udfaldet af det her værdiopgør, vil i de næste mange tusind år have en effekt, ikke på muslimer alene, ikke på Vesterlændinge alene, men på hele menneskeheden og på den menneskelige tanke, på de menneskelige samfund, på civilisationer i fremtiden mange tusind år frem. Det, som jeg har gjort, det er nogle refleksioner, jeg har lavet, som et resultat af øh, en lille, meget lille afsnit fra en britisk adelig i 1800-tallets øh, bog eller udtalelser, hvor jeg efter at have overvejet lidt af det, som han sagde, selv begyndte at videreføre nogle af de tanker og idéer. Det, han sagde dengang som selvfølgelig har lidt forbindelse til det, som vi snakker om i dag, var, at efter hans rejser igennem Indien i mange år, og det, er det, det her det sker i midten af 1800-tallet, øh, der oplever han, at der i Indien ikke er nogen som helst fattigdom. Der er ikke økonomisk undertrykkelse. Øh, der er opblomstring. Der er ikke fordavt moralsk eller på anden vis. Og det får ham til at tænke. Det får ham til at tænke over, hvad det er, der er styrken i den nation som opretholder et sådan samfundsstruktur. Efter overvejelse, så skriver han tilbage til øh, den britiske regering på daværende tidspunkt, at styrken ligger i det kulturelle arv, i det moralske arv, som den her nation har haft igennem årtier, eller årene, undskyld. Da jeg læser det, så fortsætter jeg selvfølgelig videre i tanken og ser på, jamen, vi lever i en tid i dag, hvor der er den her værdikamp, hvor der er den her konflikt, Så spørgsmålet er, hvilke styrker og svagheder kan vi trække ud af den situation, vi befinder os i. Det vil sige, både styrker hos os selv som en nation, men også svagheder hos modparten. Og det, her, det er heller ikke helt fjern fra øh, det, som Koranen den snakker om i Surat Al-Grabud, hvor Allah Subhanahu wa i et vers snakker om æderkoppen, og hvor svagt et hus æderkoppen har. Og det der er bemærkelsværdigt og interessant ved Æderkoppens hus, det er jo, at den har trådet overalt. Den har forskellige veje, der fører alle mulige mærkelige steder hen. Og det er på, en vis, på sin vis ret fascinerende, hvordan et lille dyr kan lave et så et flot et hus med sådan varierende mønster øh, på relativt kort tid. Men ikke desto mindre, så kan det her hus blive pillet ned på endnu kortere tid, end det blev lavet på. Og det viser de to sider af øh, æderkoppens hus, nemlig at det på den ene side viser et eller andet glans, et eller andet styrke, et eller andet øh, form for øh, elegant arkitektur, men på den anden side viser det også, hvor svagt det egentlig er. På samme måde, på samme måde kan man tale om Vesten. Vestens grundlæggende svaghed. Og det, det, det er nogle af de svagheder, som jeg selvfølgelig vil komme ind på. Men den grundlæggende svaghed, som der ligger i Vesten, det er sekularismen. Og det er selvfølgelig ret paradoxalt, fordi det er også den, som man bryster sig af i dag. Det, der er problematisk i spørgsmålet omkring sekularismen, det er jo, at sekularismen udvikler sig over en historisk periode på mere end tusind år. Det starter med, at man i Grækenland har gamle myter. religiøse myter. Så kommer der nye tænkere til og begynder at rationalisere, og så begynder man at hælde til en eller anden form for åndelig verden. Så begynder skiftet at rykke tilbage igen med Aristoteles, der begynder at hævde sig selv og hævde de værdier, der ligger i hans tid, til denne verden. Og et godt eksempel på det er et klassisk maleri af renæssancemaleren Raphael, hvor Platon han peger opad mod himlen, og hvor Aristoteles på det her maleri peger nedad mod jorden. Bare for at vise det modsætningsforhold, der er mellem ånden og materiet. Den her konflikt bliver selvfølgelig ikke løst der, og den fortsætter så videre. Der kommer øh, en eller anden, der, der bliver rykket tilbage igen til ånden, da Augustin han kommer til, og bliver rykket tilbage igen til, eller der kommer et forsøg på at løse konflikten ved at lave en eller anden syntese af ånden og materiet, der Aquinas kommer til i, midten, i middelalderen og så kommer renaissance filosofferne til og øh, i den periode er Machiavelli selvfølgelig den mest interessante fordi da han kommer til så kommer der en konsekvent sekularisering det vil sige adskillelse af religion og stat fra moral, fra politik og religionen har ingen rolle og betydning længere øh, som man kan læse i hans filosofi det bliver bygget videre med humanisterne i 1500-tallet, reformationen fortsætter i det samme. I 1600-tallet så kommer videnskabsmænd og tænkere øh, og fremprovokerer en ny metode i tænkning, nemlig videnskaben, og man begynder at hælde mere og mere til det jordiske. Og i 1700-tallet så kommer oplysningstiden, og så begynder de politiske, første politiske øh, idéer, sådan for alvor, og omdanner sig til systemer, og så får man en revolution i 1776 i USA, og i 1789 får man så den franske revolution, hvor man så får vestens øh, kulturelle, filosofiske arv iværksat, implementeret i samfundet. Det man bemærker her, det er, at der er en konstant, konstant veksel mellem, først at hælde til det åndelige, senere til at hælde til det jordiske, for at hælde frem og tilbage hele tiden, og det skaber grobunden for, at Vesten så, Øh, løser problematikken ved at lave en sekularisering. Det, der er problemet i midlertid med den her sekularisering, det er, at den bygger på erfaring. Den bygger på europæisk erfaring. Og i vores diskussion er det problematisk, fordi vi muslimer ikke kan genkende den samme form for erfaring. Vi har ikke haft det samme problem med ånden, som Europa har haft igennem tusind år. Hvis muslimen tænker tilbage, så vil hans storhedstid, hans guldalder, de perioder, som han er allermest stolt af, Det vil han kunne se tilbage og finde. I den periode, hvor islam og politik var sammenblandet. Og de tidsalder, hvor islam blev svækket, fjernet, det er de tidsalder, han ser som de mørkeste tidsalder. Og det er i den periode, hvor socialisme, nationalisme og i dag kapitalisme i overflod strømmer ind til vores samfund. Så vi har ikke de samme erfaringer. Det der er der problemet forvesten i en værdikamp, er jo, at når du står over for en modpart, der ikke har den samme historie, der ikke har den samme erfaring, der ikke kan genkende problematikken, og dine værdier bygger på, at man skal have det samme eksisterende problem, for at kunne tage afstand, for at kunne tage og lave om på religionens rolle i stat og samfund, så er det en uniklig svaghed, især når den svaghed er i det grundlæggende tanke, hvor alle dine andre tanker bygger på. En anden problematik, det er, at når det bygger på erfaringen, så er det subjektivt jo. Det vil sige, det er ikke noget, der tager udgangspunkt i menneskets natur, eller i samfundets natur, som en, et abstrakt begreb, eller i menneskets forstand, men det tager udgangspunkt i nogle konkrete historiske oplevelser, som ikke bare mennesket har haft, men som et europæisk menneske har haft. Som har haft en bestemt betydning for et bestemt menneske, i en bestemt tid, på et bestemt sted. Og dermed bliver idéerne resultaterne begrænset til de forhold, der gjorde sig gældende på det tidspunkt, i det historiske overblik, øh, øjeblik, i den tid for det europæiske menneske, og vi som muslimer vil ikke kunne identificere os med det samme. Og derfor er det jo et af de grundlæggende argumenter for, hvorfor sekularismen ikke slår rødder i vores land. Fordi vi kan ikke genkende den forudgående problematik, Så vi skal komme frem til et naturlige resultat, af sekularisme. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at problematikken med sekularismen er, at den har to sider. Fordi på den ene side, så siger sekularismen, at det at bevise en bestemt sandhed, det kan man ikke. På den anden side, så siger man, at du må godt have en sandhed omkring Gud og skaberen. Det vil sige, at den på den ene side giver plads til, at der er en religion. På den anden side kan den ikke sige absolut, om der er en skaber. Det vil være forkert. Problemet er, at spørgsmålet jo grundlæggende set er, er der en skaber, eller er der ikke en skaber? Så det er et enten eller spørgsmål. Er der en skaber, der har sendt et budskab, eller har han ikke sendt et budskab? Denne skaber, der har sendt et budskab, kan man bekræfte det budskab, eller kan man ikke bekræfte det budskab? For hvis der ikke er nogen skaber, så giver det ikke mening, logisk, rationelt, at der skulle være nogen mennesker, der tror på det. Og hvis der er en skaber, så giver det kun mening, at alle mennesker skal tro på det. Hvis han har sendt et budskab, så giver det ikke mening, at kun nogen skal følge det. når alle bør følge det, fordi det er sendt til mennesket, ikke til et konkret, bestemt menneske. Og hvis der ikke er sendt et budskab, så giver det ikke mening, at folk opdægter deres egne budskaber. Og sådan kunne man blive ved, fordi spørgsmålet er et enten eller spørgsmål. Derfor, hvis man observerer debatten i dag om religion, så finder man ud af, at selvom at man lavede en sekularisering, så stoppede det ikke for diskussion omkring religionen og åndens konflikt indbyrdes. For allerede på Freuds tid, så begyndte han selv at tage diskussionen op en gang til. Og i dag, i de seneste 5-10 år, så er der blevet udgivet omkring 10-15 bøger i USA alene, der snakker om hvor øh, tilbagestående, hvor irrationel religion er. Det vil sige, kampen eller opgør mod religion er overhovedet ikke slut. Hvilket bare er bare en bekræftelse på, at man ikke har løst det problematik. Og når man ikke engang har løst en problematik, så betyder det jo, at den problematik stadig gør sig gældende. Det vil sige, at der er borgere her, der er mennesker, som stadig efterlyser svaret på de grundlæggende spørgsmål. Er der en skaber eller er der ikke en skaber? At du har sekulariseret betyder bare, at du har prøvet at vige udenom spørgsmålet, men du kan ikke holde den menneskelige natur tilbage for at søge efter spørgsmålet, og du bliver tunget til at tage stilling til det. Det vil sige, at der er en dobbeltside i den løsning, man har taget til sig, og det er en form for aritamæssig svaghed. En anden svaghed, som også ligger i nogenlunde det samme, det er jo, at når man har den her relative tankegang, den her skeptiske tankegang, så opstår der også nogle gange diskussioner omkring egne værdier. Derfor så ser man, at der er en indre i vestlige samfund, hvor du på den ene side har en eller anden fløj, der har en opfattelse af, at der kun er en korrekt kultur, og så har du en fløj, der mener, at selvom vi har en grundlæggende kultur, hvor alle andre værdier skal by eller alle andre kulturer skal indordne sig ifølge, men så er der plads til andre kulturer. Der er en større form for, for multikulturalisme. Den her debat, der kører internt, især i de her dage er jo med til at svække nationen, svække nationen eller nationen eller vesten i to lejre som fungerer som en indre bremseklods, fordi i en værdikamp så nytter det ikke at man som en civilisation ikke har et fælles standpunkt. Hvis man har indre interne opgør, så står man svækket og svagt. En anden ting I samme, øh, i, samme, hvad skal man sige, I samme forløb, det er øh, den modsætning, der ligger i, at man på den ene side mener, at det er den bedste verden, vi lever i. Af alle de verdener, der findes, så er det her den bedste verden. Kærligheden til livet er meget stærk. Kærligheden til materiet er meget stærk. På den anden side, så kræver en værdiopgør, over århundrede selvfølgelig, eller over årtiger, at man bliver nødt til at ofre liv på to måder enten fysisk og ofre det det vil sige at man betaler med sit liv for at nogle værdier overlever og så opstår dilemmaet fordi livet er jo det største gode livet er det eller højeste form for lykke man kan opnå i de her samfund så hvorfor skulle jeg betale med det højeste for at nogle værdier skulle overleve Det er det ene dilemma, der opstår. Det andet dilemma, der opstår, det er jo, at man arbejder eller offrer sig kun 70% med sin energi, med sin tid. Fordi man på samme tid jo også skal opfylde lykken. Opfylde kærligheden til livet. Så man giver sig ikke fuld ud til det her opgør. Og det er også en svækkelse i en kultur hos en nation over lang tid i sådan, hvad værdiopgør. opgør. En anden side af sagen som også er forbundet til det her med det absolute, det her med det skeptiske, det er, at hele skeptismen, den opstod på grund af to årsager. Det ene var selvfølgelig middelalderens undertrykkelse i det absolute navn, nemlig én Gud, en religion, en sandhed, der gjorde, at folk fik et afvisende, passivt forhold til det absolute. En anden ting var den undersøgelse, man lavede, og fandt ud af, at sanser nogle gange kunne bedrage Sanser nogle gange gav ikke et absolutt resultat. Så begyndte man at tro, at hele metoden i at tage udgangspunkt i sansningen var problematisk. Og så opstod skeptismen, fordi man kunne ikke engang stole på sin egen sanser. De her to sider af sagen skabte, sammen med et andet problem, det problem, som giver sig udslag i dag. Det andet problem, det var spørgsmål omkring adskillelsen mellem det, der eksisterer, Og det der essensen af det, der eksisterer. Fordi det kan godt være, at når man kigger på en ting, at man kan komme til at lave en fejl og se forkert eller dømme forkert. Men det betyder ikke, at den pågældende ting ikke eksisterer. Derfor, bare for at tage et godt eksempel på den skeptisme, som Vesten den byggede sin egen grundlag på, den byggede jo selv på noget absolut. Nemlig, at det man så, da man så, at sanserne tog fejl i under nogle prøvelser, var jo i sig selv en absolut bedømmelse på realitetens eksistens. Så det med, at der har været mere præcist, har været at konkludere, at realiteten eksisterer med sikkerhed. Men hvordan dens essens, den ser ud, hvad, det, hvad der karakteriserer den, kan i nogen sammenhæng være tvivlsom, ikke i alle sammenhæng. Og hvis man havde gjort det og kunne lave den adskillelse, så ville man også kunne have regnet ud, at spørgsmålet om skaberen er ikke et spørgsmål om hans essens, men det er et spørgsmål om hans eksistens. Spørgsmålet om det her materie, om det er skabt eller ikke skabt, er ikke et spørgsmål om hans eksistens, men det er et, et spørgsmål om dets eksistens. Hvis det er her, kan det så være her, af sig selv eller uafhængigt af skaberen. Og derfor, hvis man havde lavet den her sondring, hvis man ikke per definition havde konkluderet, at sansningen var en form for skepsisme, så ville man have kommet videre til også at kunne se, at spørgsmål omkring skaberen er ikke et spørgsmål om essens, men det er et spørgsmål om eksistens. Og derfor vil man i hvert fald i hvert fald ikke have kommet til noget så utopisk som et dobbeltside svar, men man vil have kommet frem til et svar, der hedder enten eller som minimum. Den her konflikt Den har selvfølgelig også nogle øh, resultater. Fordi når man er skeptisk i sin grundlæggende opfattelse, så betyder det, at der er mulighed for gradvis værdiskred. Fire gode eksempler på det her, som vi oplever i dag, på noget værdiskred, som opstår af, at der i reelt ikke er noget fast. Eller der er en eller anden minimumsgrad af form for skepsisme. Det kunne fx være de retsprincipper, der nu langsomt skrider eller debatten omkring moderat tortur. En gang, der var tortur forbudt. Hvorfor blev det forbudt? Jo, fordi man havde en, i middelalderen en alvorlig oplevelse, hvor folk blev tortureret med de mest bastialske redskaber. Og det var i absolutismens navn. Derfor så fik man den her frestødelse, men afviste det. Så gik der en lang periode, og nu opstår der en debat, der hedder, jamen hvad med en moderat form for tortur? Forestil jer at der er en person, han har nogle oplysninger. Hvis vi torturerer ham, kan vi redde 500.000 mennesker. Hvis vi ikke torturerer ham, så dør 500.000 mennesker. Smerten på 500.000 mennesker er større end smerten på en enkelt mand. Sådan er logikken. Pointen er, at der er selvfølgelig en logisk slutning, men det er jo stadig et skred i nogle principper. Hvor går grænsen? I morgen er det en hel 100.000 menneskers befolkning Du skal udslætte fra jordens overflade Fordi der er en milliard mennesker der skal overleve Dagen efter er det 49% af verdens befolkning Du skal udslætte for 51% af de resterende kan overleve Og sådan vil det skrevet jo hele tiden fortsætte Fordi rationalet jo bare kan fortsætte Et tredje eksempel er Eksemplet med øh, Frihed Friheden som jo var en helt grundlæggende ting hos kapitalismen, hos det vestlige samfund, det vestlige kultur, den er langsomt også begyndt at udvikle sig til at blive til overgreb. Fordi der er ikke nogen bremseklods. En mand, der bliver opdraget til at elske livet, hvor livet er det højeste gode. Han er villig til at betale en hvilket som helst pris for at opnå det højeste gode. Ligeså vel som muslimer er villige til at betale en hvilket som helst pris for at opnå det højeste gode, nemlig Jannah. Sådan er han også. Og hvis han kan få det højeste gode ved at rykke sine grænser for sin opfattelse af frihed, så er der vel ikke noget, der står i vejen for det. Og så længe han ikke bliver opdaget, så er det jo kun en bonus. Hvis man så dertil ligger, at friheden også har givet folk retten til, At bedøve sig selv med stoffer og alkohol. Så er det klart, at man har fjernet menneske enhver mulighed for at træffe det rationelle valg, når han står i en situation, hvor han skal lige til at overtræde det sidste ydergrænse af friheden, før det går hen og bliver til et direkte overgreb. Fordi det, der skulle bremse ham, det var forstandens evne til at kunne skældne ret for slet i den pågældende situation. Det vil sige, er det tilladt for mig, eller var det ikke tilladt for mig? Men det kan han ikke gøre nu, fordi det er bedøvet. Og derfor så sker mange overgreb. Ikke alene, men de sker tit, over, tit og ofte overgreb i situationer, hvor forstanden er blevet sat ud af spil. Hvor folk egentlig ikke har muligheden for at træffe det rigtige valg. Og det er jo, det er jo takket være friheden selv, at den situation opstår. Det er friheden, der har givet plads til det. Hvis jeg i morgen sagde, jamen vi skal forbyde folk i at have muligheden for at bedøve sig selv med stoffer og alkohol, så vil jeg jo blive anklaget for at prøve at lave et indgreb i individets personlige frihed. Så må det også betyde, at det er den individuelle eller individets personlige frihed, som har givet retten til, at en sådan en situation kan opstå. Et fjerde og sidste eksempel, det er eksemplet med øh, nynacisme og fascisme og racisme og nationalisme og osv., som udspredte en form for diskriminatorisk, adfærd og forhold til andre mennesker. Fordi det hele startede med at man bare vil hellige nationen i romantikken, så vil man hellige nationen, man vil hellige folket. Men langsomt så udviklede denne her, hvad skal man sige, helliggørelse af nationen, af folket, så til at blive en direkte ophævelse af en bestemt race, ophævelse af et bestemt folk, og så opstod der den her blodige konflikt. Som nazismen og fascismen stod bag Det vil sige det voksede sig ud af vestlig kulturarv. Det var skyggesiderne af vestlig kultur Det vil sige der er en vis form for svaghed i kulturen Fordi når den skaber sin egen indre destruktion Så er det uundgåeligt en svaghed Hvis man dertil lægger et andet forhold at der dobbeltstandarder det vil sige, på den ene side gør man A og på den anden side gør man B et, et rigtig, rigtig godt eksempel det er Ralf Pilkov og Karen Jespersens seneste bog Islamister og Navister den er selvfølgelig fyldt med en masse vrøvl og propaganda men det der er interessant for vores vedkommende, det er at på et tidspunkt så siger han så siger forfatteren han eller hun eller begge to, at man skal ikke give muslimerne altså muslimske samfund, muslimske lande, ret til at bestemme, og det er det under krisen, som, som var forudsaget i Jyllandsposten, efter de håndende tegninger første gang, at man skal ikke give retten til, at de lande kan få lov til at blande sig i interne europæiske forhold. På trods af, at det er Europa, der har blandet sig i muslimernes forhold de sidste 200 år, på trods af, at det er europæere, der har to herrer stående i muslimernes lande og ikke omvendt, på trods af, at dem, der opretholder de antidemokratiske, fascistiske regimer, som sidste gang gav Danmark en lektion på, hvordan diplomati bør udføres, de er opretholdt af Vesten selv. Så nogle dobbeltstandarder, koblet med Abu Ghraib og Guantanamo og andre ting, viser, at det kan godt være, at det er tilladt, ifølge vestlig kultur, at udføre sådan nogle bastialske overgreb, og sådan nogle fordrejninger og løgne og, og have sådan nogle dobbeltstandarder det kan godt være at det er i overensstemmelse med international lov og ret men moralset har det ingen legitim legitimitet længere den almindelige mand forstår ikke international ret den almindelige borger forstår ikke vestlig kulturarv den almindelige borger forstår bare at hyggeleri, løgn, fordrejninger og dobbeltstandarder det er ikke en menneskelig værdi han vil prioritere og derfor er det en svaghed hos kulturen, hos Vesten, at man står i en sådan situation, hvor man på den ene side siges, det kan man selvfølgelig også diskutere, at man har vundet kampen på, øh, eller har vundet slaget på øh, slagmarken, det vil sige i Afghanistan og Irak, det kan selvfølgelig diskuteres. Men spørgsmålet omkring slaget for hjerter og sind, det har man tabt. Det er en svaghed. På den anden side, som jeg også sagde lidt før, så er der idealerne. Kærligheden til livet er så stærk hos denne her nation, at der er ingen, der vil opgive kærligheden til livet, for at bevare denne her øh, bestemte samfundsform eller de her værdier. Gode eksempler på det, det er den diskussion, der opstod for en måneds tid siden, tror jeg, omkring... Øh, Danske soldaters deltagelse i Afghanistan. Herren har problemer med at rekruttere danske soldater. Der var to forhold, der var meget interessante i den her sammenhæng. På den ene side, så mente soldaterne ikke, at de fik nok i løn. Og hvor meget løn, tror jeg, man retmæssigt kunne kræve mere. 5.000? 6.000? Måske 10.000? 10.000 kroner, det var det, der skilte personen ad for at tage ned og forsvare sin egen værdi og sin egen kultur. Eller blive tilbage og være inaktiv. Det vil sige, for 10.000 kroner om måneden mere, maks, og det tror jeg ikke engang, man ville have kunne få, måske 5.000, solgte man en hel mission, var man villig til at sælge hele sin mission, på grund af det. Et andet eksempel, det var øh, her for nyligt, på TV2, så kom der et lille interview med en produktionschef i en lille dansk virksomhed, som havde mærket meget af den individuelle forbrugerboykot, der er i muslimernes lande, oven på de hundrede tegninger af alle medier i Danmark der sagde han da han blev spurgt om om han vil vælge at fyre sine medarbejdere eller beholde dem og så ytringsfriheden så sagde han at hans medarbejdere vægtede højere end ytringsfriheden og det er en produktionschef det vil sige at en medarbejders profitten med andre ord fordi det er jo det som medarbejderen genererer i sidste ende har større værdi end ytringsfriheden det er jo en svaghed hvis det er sådan man tænker Og et lidt større, lidt mere internationalt eksempel på det, er selvfølgelig den diskussion, der er blandt NATO lige for tiden. Hvor nogle lande vælger at bidrage med få soldater, mens andre lande skal bære en større byrde. Hvor nogle lande ikke vil have de usikre områder, fordi det koster menneskeliv, og dermed koster det politisk indflydelse. Og det er selvfølgelig problematisk, for egen opinion og for egen politisk situation internt i landet. Det er jo også en form for svaghed, når der er så meget kærlighed til livet, at man er villig til, eller at folk ikke kan acceptere så store mængder tab af menneskeliv, men man vil hellere ofre missionen, som jo per definition var en civilisatorisk mission for at eksportere danske eller europæiske vestlige værdier, for at modernisere samfundene i Irak og Afghanistan. Og i bund og grund ville det være et stort nederlag for Vesten, hvis man må trække sig ud. Når man har den største og stærkeste militæralliance i nyere tid Til at besætte et lille land som Afghanistan Hvis man kobler det her til Et andet forhold, nemlig Afgancen Den afgancen, der ligger i Vesten Så gør den her afgancen to ting På den ene side, så gør den Vesten blind På den anden side så gør den den fanatisk. Hvordan fanatisk? Jo, for det første så bliver alle mennesker, der ikke har frihed, betragtet som syge mennesker, der skal have medicinen frihed. Hvis vi ikke vil have den, så, bliver vi tvunget med, så får vi tvunget den ned i halsen, ligesom man tvinger medicin ned på sin syge person, uanset om vedkommende vil have den eller ej. For Fordi medicin skal ikke smage godt, det er ikke essensen i medicin. Essensen i medicin er, at den skal helbrede. Så det er lige meget, om vi ikke kan lide den. Vi skal helbredes. Udover det, så er det også vigtigt, om vi ikke kan fordøje medicinen, eller om vi kommer til at kaste den op, men med tvang, så skal den ned. Det vil sige, det skaber en form for fanatisk tankegang. Og det minder præcist om det, man i middelalderen gjorde, bare på omvendt. Der skulle folk tvinges til at have Kristus, hvad skal man sige, eller kristendommens medicin på daværende tidspunkt. Om folk ville have det, eller om folk ikke ville have det, de skulle tvinges. Og den, som ikke ville tage imod det, blev opfattet som heks, blev opfattet som kætter, blev opfattet som djævlen selv, og skulle brændes på bålet. Fordi smitten skulle nøde præde sig til højre og venstre. Og sådan er det også i dag jo. Det bare blev mere moderne, mere, mere avancerede teknologierne er anderledes. Dengang spredte man rygtet i byen igennem munden, i dag spreder man rygtet igennem internationale aviser og tidsskrifter. Dengang dømte man folk på en lille markedsplads, i dag dømmer man folk i internationale domstole. Og sådan er det hele bare blevet lidt mere moderniseret, men i essensen er stadig det samme. Det hvad angår fanatismen, hvad angår det at være blind, det opstår, når man ikke kan forklare fænomener. Så forklarer man den stærke tilslutning til islam især det politiske, ved at sige, jamen det er folk, der er fattige, det er folk, der ikke har ressourcer, det er folk, der er underudviklet. Når man gentagende gange finder ud af, at dem, som tilslutter sig det her, det er folk, der socialt set i de pågældende områder har en stor statusdel. Det er middelklasse og overklasse. Det er folk, der er veluddannede. Mange af dem er født og opvokset i Vesten og kender udmærket til demokrati og frihed. Og alligevel så er man blind over for det. Et godt eksempel på det, det er en artikel i New York Times den 17. februar, om ægyptiske unge, som havde svært ved øh, at blive gift, som ledede og havde svært ved at få arbejde osv., så, så forklarer journalisten, at det er årsagen til, at mange af dem begynder at vælge islam, og tilslutter sig islam. Men det der er underligt, det som journalisten ikke kan forklare, det er, at de har et problem, det er rigtigt. Men problemet forklarer ikke, de vælger islam. Problemet forklarer bare, at de vil have et alternativ. Men hvorfor vælge islam? Hvorfor ikke vælge frihed? Giver det ikke mere mening, at man burde vælge mere frihed, så man kunne blive gift med, øh, man kunne uden om ægteskab være sammen med en kvinde, for eksempel? Eller gør det ikke mere mening, at man skulle have demokrati, så der kunne komme mere gang i produktionen, eller komme gang i, hvad det, man siger, den materielle udvikling i samfundet? Hvorfor vælger islam? Så problemets tilstedeværelse forklarer ikke valget af islam. Det forklarer kun, at folk søger efter et alternativ. Men hvorfor det bliver det alternativ og ikke et andet alternativ Det giver ikke mening Det kan man ikke forklare Og det at man ikke kan forklare de her ting Er i sig selv en svaghed i kulturen Og på den måde har jeg nu oplistet en række Hvad skal man sige Problemstillinger og temaer Som er svagheder i den her kultur Som er vestens svagheder Og det er selvfølgelig ikke bare for at pointere dem der er selvfølgelig en dybere idé i det. Og den dybere idé er jo, at vi har oplevet, at muslimerne i gentagende gange har forsøgt at forsvare islam. Har forsøgt at træde ind i den debat, der er den store værdi værdidebat her, der er både i Danmark, men også globalt set. Det her det er bare nogle temaer, man kan hæve frem, som man kan debattere, som man kan diskutere. Det er hvorfra, at diskussion skal tages. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er som jeg også indledt med med den her øh, britiske adel. At kende modpartens svagheder er en styrke hos dig selv. Og selvfølgelig vil den skarpe lytter selvfølgelig sige, ja, men man skal ikke basere sin egen styrke på modparten alene. Man skal også selv have sin egen styrke. Og det er selvfølgelig klart, men det er der ikke plads til, at vi kan diskutere i dag, og det vil selvfølgelig også komme ind på en anden god gang hvor vi vil diskutere, hvad er det så for nogle styrker, vi har i vores egen kultur, der gør, at vi er et skridt foran. Kombineret med de svagheder, som vi snakker om i dag, så har vi en mægtig styrke som en nation, som en civilisation. Og det her, det er det, som muslimske talsmænd, repræsentanter, der har svært ved at finde ud af, hvilke ben de står på, de kunne tage lære af det, de, kunne, de har fået nogle, de kan have nogle, hvad skal man sige, eksempler på, hvordan de kan, diskutere debattere hvilken vinkel de kan tage op hvilke temaer der kan problematiseres så de i stedet for at være i defensiven kan begynde at være i offensiven for det er det vi som nation er blevet bedt om at være ham du lærer om